Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam Suratul Jin inazo aya 28 Katika sura hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasimulia kisa cha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale alipokutana na majini wakamzongea kwa kusikiliza kisomo chake na kazi walioondokea nayo kwenda kuifanyia kazi baada ya kuizingatia na kuifahamu Qur'an. Hasabi Mjezengo qul sema Muhammad kuambia watu wako. Uhiya ilaya baemtuma wahyi kwangu ufunuo annahu unwalaa kwamba istama yanfarum min aljinn. Wamekuja kusikiliza kikundi cha majini kisomo changu wale bokufahamu fakalu wakaondoka wakasema kwamba inna sami'na Qur'anan ajaba hakika sisi tumesikia kisomo cha ajabu yade ila al Kisomo hicho kinaongoza kwenye uongofu Faamanna bi Na sisi tumekiamini walan nushrika bi rabbina ahada na hatutokuwa tayari kamwe kumshirikisha mula wetu na yoyote. Huu ni mwanzo wa majini baada ya kusikiliza Qur'an. Wanahu utaala ta'ala jaddu rabbina. majini kwa kusema kwamba hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wetu wa asili. Mola wetu wa hakika. Matakaza sahibatan wala walada. Hana mana hana mtoto. Hana mke. Hanamke hana Hanamjuku wa annahu kana yakulu safihuna Majini unasema hakika alikuwa wakisema wapo wetu wa kijini walikuwa wakisema ala Allah shatara kumsemia Mwenyezi Mungu maneno yaliokuwa hani msingi wa anna dhananna alla takula al-insu ala jin Allahu Na sisi tulikuwa tukidhani kwamba hawataweza kusema watu na majini kumsema moyenzi mwangu kitu cha uongo. Lakini tumebaini vingine Wanahu kana rijalum min al-ins. ni kweli kabisa kuna vijana wa kibinadamu ya uthoona bi min al Wanajifanyia kinga kwa vijana wa kijini. Fa mrahaka rahaqa kibri. Wa annahum na hakika ya wanadamu hao wameledhani kama madhani kama mtafadhani ninyi alain yabatha Allahu ahada kwamba hata mwenyezi Mungu kiombe yote Hivyo ndivyo ilivyokuwa kidhani hao majini wa anna lamasna samaa fawajnaha mulat harasan shadida na sisi leo tumejaribu kutaka kupanda mbinguni tukaikuta mbingu imejazwa ulinzi mkali washuba na maskari yanasukuma wana kunna na qaudu min hamaqaid al-samin nasisi tulikuwa tukikavikao mbali mbalimbali kwa kusikiliza habari za mbinguni he lakini leo faman yastami' al-aan yoyote atakayojaribu kwenda kusikiliza leo yajid lahu shihabar rasala atakuta kujili yake kimondo uskari kimeshategwa atakuta kwa ajili yake kimondo au uskari kimeshategwa wa anna minna salihun wa minna duna dhalika na hakika ya sisi, miongoni mwetu tumo majini hasema miongoni mwetu tumo wema wa minna duna dhalika miongoni mwetu tumo walio kwa cha wema Kunna eka kedada tumekuwa vikundi tofauti wa nadhanna allan nu'jiza allah fil al ardhi na sisi tume tunakuwa tukidhani kwamba hatutumshinda Mwenyezi Mungu tuliakanisha kwamba hatu Mwenyezi Mungu filao katika arwe. wala nuyoajiza huu haraba Wela hatuweze kumshinda kwa kukimbia kwana lamma na alhuda na hakika sisi majini unasema tulipusikia muongozo kutoka mbinguni amanna bihi tumeuamini famayummin bi rabbihi na yoyote atakayemuamini mola wake fala yakhafu baqsan wala raqan kuwa na hofu ya kufikwa na kuzalilika wala kuadhibiwa wa anna minna almuslimuna wa minnal qasit majini anaeleza kusema kwamba na miongoni mwetu tuko wa islam, na miongoni mwetu tuko kinyume cha Waislamu. faman aslama lakini yoyote atakayekuwa mislimu. Wa ngufu. Wa qasitun, ama fa ulaika taharraw rashada haundu waltaqul yawm ghafaw wa amal qasitun amawalu waltawa wali kufuru fakanu li jahannam hataba haa wameshadhbiti kwa wao kuni za jahannam jahannam wao ndiyo kuni zake walaw isqamu ala wa la tariqati la asqaynahum ma na kama wanadamu wangenyoka kwa imara katika tayma la wao Mwenyezi Mungu anasema tungaliwa anywesha maji yaliyokuwa hayanimiki lenaftinahum ile kwa mtihani lenaftinahum fi ile kwa mtihani katika neno hizo wa man yuridha dhikra rabihi na yauta kaipa mgongo maanya mara yake yasluku adaban saadah mwenyezi Mungu atamtia adhabu ya kupanda na kuporomoka wa anna almasajida lillah na misikiti mwenyewe ni Mwenyezi Mungu wala atadoa na Allah ya Ahada. Kwa hivyo nyinyi waumini msije mkaamwabudu pamoja na Mwenyezi yoyote mwingine. Wana kama lamma qama Abdullah yadhu. Mzingo anaeleza kwamba aliposimama mja wake Muhammad akimwabudu mola wake ka ya yakununa alaihi libada. walikaribia kumzongea na kumwelemea mabegani mwake kwa nabi innama adu rabbi wa watu wako Muhammad, mimi ninaabudu mula wangu wala ushiriku bi rabbi ahada na wala siko tayari kumshirikisha mula wangu na yoyote kusema muhamadi inni la amliku lakum wala rashada mimi sina uwezo wa kupatia nyinyi kuatia adhabu yote wala kuwapa nguvu uwezo wa kukupitia ni adhabu ni wa Mwenyezi Mungu na uwezo wa kuongoana Mwenyezi Mungu mimi nikupeleka huko tu kwenu qul inni lan yujirani minallahi ahadii ni mimi mwenyewe hakuna anayeweza kuniokoa kuniepusha na adhabu ya Mwenyezi Mungu Walan ajida najida min dunihi multahada wala sitopata kile cha Mwenyezi yoyote wakumtegemea illa balagh min Allah wa risalati Sina mimi langu isipokuwa kufikisha ujumbe kutoka kwa na maagizo yake. Wa man yasi Allah wa rasula na yote atayemwasa Mwenyezi na nyimbo wake. fa inna lahu nar jahannam basi ajijue kwamba atapambana na moto wa jahannam khalidina fiha abada Wabakinda ni moto huo milele hiyo ndiyo hali kwaendelea nakuwaaonya endelea nakuwaalemesha watakufuata watakaukufuata na watakaukufuata muachilie mbali na wao. hata idhara au mai wa adun, mpaka pale watakapokujaona ila adhabu aliyatishiwa fasaya'lamuna watajuu man adhafu nasiran ninani alaikun dhaif wa uokozi wa qal wadada namchacha wa wafuasi. qul wambiye In adri aqaribum ma tuadun sijui kwamba kiko karibu ninachoalikiona ninyi am yajalu lahu rabbi amada aw atakfanyia munyezimu muda alimul ghaib wa la ala ghaibihi ahada munyezimu ndiye mjuzi wa siri mjuzi wa mambo yasionekana na amdhiri ya mambo yake hayo Yoyote ilama ni rasuli. Yespo kwa yule aliyemchagua katika wajumbe fainahu yasluku wainahu yasluku min baini yadai hakika Mwenyezi Mungu kumpelekea mbele yake na khalfihi yake rasada ulinzi. kumpelekea ulinzi mbele na nyuma ndipo akanfunu volea hizo siri zake nazo halazimiki kwa afanya hivi Mwenyezi Mungu li'ala ma an kad ablagho risalati rabbihim ili kuhakikisha kwamba hao wajumbe wanayafikisha maagizo ya mola wao waahata bima ladaihim na madhibiti yote matokeo mbele yao waahsa kulli shay'in adada na madhibiti kila kitu kwa hesabu zake wallahu subhanahu wa ta'ala ala allahumma janna ya karim tafaein wa lakitabika nabiyykum tabaein wa la taatika yatamin أخواتنا ربنا المسلمين ووالدينا وأولادنا وإخواننا أحبائنا جبران الصنيع برحمتك يا رحمن الرحيم